Іг покинув будинок своїх батьків, покинув бабусю і розбитий інвалідний візок, покинув Террі і його жахливе зізнання, не маючи навіть уявлення про те, куди поїхати. Він знав, скоріш, куди не хоче їхати – до квартири Гленни, в місто. Він не хотів бачити ще одне людське обличчя і чути ще один людський голос. Він зачинив двері свого розуму, кинув усі свої сили проти них, допоки двоє чоловіків тиснули, намагаючись увірватися в його думки. Брат Іллі Турно, потрібна була вся воля, щоб не допустити окупантів в його останній притулок, Треба було утримати їх поза своєю головою. Він не знав, що станеться, коли вони нарешті пройдуть через ті ментальні двері, і не був впевнений, що тоді зробить. Іг їхав вузьким державним шосе через залиті сонцем відкриті пасовища і під деревами, що нависали над дорогою, у коридорах мерехтливої темряви. Він побачив перекинутий візок для покупок у канаві на узбіччі». І задумався, як вони час від часу опиняються тут, де немає нічого. Це означало, що ті, хто покинули ці речі, не знають, що з ними станеться пізніше. Якось Ік покинув Меррін одного вечора, пішов від найкращого друга у світі у нападі незрілого самовпевненого гніву, і подивіться, що сталося. Він подумав про свою поїздку у візку десять років тому, і ліва рука несвідомо піднялась, щоб торкнутись носа, усе ще викривленого там, де той сламався. Його розум викинув образ, непроханий, бабусі, яка спускається на інвалідному візку вниз, по довгому пагорбу перед будинком, як великі гумові колеса б'ються об вибоїстий трав'янистий схил». І спробував здогадатись, що вона зламала, коли нарешті врізалась у паркан. Він сподівався, що шию. Віра сказала, що усякий раз, коли вона бачить його, то хоче йому смерті. А йому колись подобалось думати, що він завжди був гарним онуком. От вбити її, то можна подивитись на це як на гарний початок чогось нового. Але попереду ще багато роботи. Його шлунок з судомою, що здалось симптомом нещастя, а потім він почав булькати. Тож Ігу довелось визнати, що він голодний. Він спробував подумати, де може поїсти з мінімальною людською взаємодією, і в той момент побачив яму, яка пропливала ліворуч. Саме там вони востаннє повечеряли. Там він провів останній вечір із Меррін. І з того часу не заїжджав туди. Ік сумнівався, що йому будуть раді. І раптово саме ця думка стала запрошенням, тож Ік звернув на парковку. Пополудні це лінивий позачасовий період, який приходив після обіду. І проходив до того, як люди приїздили, щоб випити після роботи. Біля ями стояло кілька припаркованих автомобілів, які, як припускав Ік, належали більш серйозному виду алкоголіків. На дошці спереду було написано «Десять центів за крильця і два долари за цілу курку». «Жіночий вечір в четвер. Приходьте, подивіться на дівчат. Уперед гідеонські святі». Він вийшов з машини з сонцем за собою. Його тінь видовжилась на три ярди і була ніби намальована олівцем на бруді чорнорога фігура паличка, і роги тіні вказували на червоні двері ями. Коли він прийшов крізь двері, Мерін вже була там. Хоч було людно, адже студенти дивились гру, він помітив її відразу. Сиділа у їхній звичайній кабінці, повернута, щоб бачити його. Дивитись на Мерін – це особлива дія, особливо, коли вони не були разом протягом певного часу. І виникав цікавий ефект, який нагадував Ігу про його власне тіло, про шкіру під одягом. Він тоді не бачив Меррін три тижні, і після сьогоднішнього вечора він не побачить її знову до Різдва. Але вони розділять коктейль, креветки, можливо, вип'ють пива. А ще розважаться у прохолодних, свіжовипраних простирадлах ліжка Меррін. Її батьки таборували у Віні-Песокі». Тож увесь дім у їхньому розпорядженні. У Іго пересохло у роті від думки про те, що чекає після вечері. І якась частинка підказувала Ігові, що взагалі не треба турбуватись про напої та їжу. Інша частина, проте, відчувала, що необхідно не поспішати, а насолодитись вечором. І їм було про що поговорити». Вона хвилювалась, і не потрібно бути екстрасенсом, щоб зрозуміти чому. Завтра об 11.45 він сідав на літак, щоб отримати роботу на відстані океану від неї, де їй пробуде півроку. Вони ніколи не були так довго один без одного. Ік завжди знав, коли вона хвилюється, адже знав усі ознаки. Вона відсторонювалась і розгладжувала речі руками серветки, спідницю, його кроватку, ніби такими діями проводила шлях до якогось майбутнього безпечного варіанту. Вона забувала, як сміятися, і ставала до комічного серйозною, обговорюючи різні речі. Така Меррін подобалась Ігові, і він вважав її смішною, ніби маленька дівчинка вдягла одяг матері. Іг не міг сприймати її серйозність серйозно. І у неї не було жодних логічних причин хвилюватися, хоча було і загальновідомо, що хвилювання і логіка рідко подорожують рука об руку. Але справді, він навіть не погодився б на роботу у Лондоні, якби вона не сказала йому, якби не підштовхнула його погодитись. Мерін не дозволила б йому пропустити цю можливість і сперечалась з ним, обходячи кожне слово в мінус. Вона сказала, що немає нічого такого, щоб попрацювати там протягом шести місяців. Та і якщо йому не сподобається, він може повернутися додому. Але він не ненавидів цю роботу, адже він саме таку і бажав. Вони обидва це знали. І якщо йому сподобається робота, а йому сподобається – то він схоче залишитись в Англії, і вона переїде до нього. У Гарварді була програма переведення з імперським коледжем Лондона, і її наставник в університеті Шелбі Кларк обирав учасників. Не було жодних сумнівів, що Мейрін могла б потрапити у цю програму. Вони могли б знімати квартиру у Лондоні, вона подавала б йому чай і печиво у трусиках, а після цього вони могли б кохатися. Ік був пройнятий цією ідеєю. Він завжди думав, що слово «трусики» у тисячу разів сексуальніше, аніж «стрінги». Отож, він погодився на роботу і відправився до Нью-Йорка на тритижневий літній тренінг і орієнтаційну сесію. А зараз повернувся. Вона розгладжувала речі – і Ік не був цим здивований. Він пройшов крізь натовп до неї, повз штовханину і тисняв у тіл. Нахилився через тіл, щоб поцілувати її, перш ніж сісти навпроти. Вона не підняла своїх губ до нього, тож довелося задовольнитися поцілунком у скроню. Перед Мерін стояв порожній келих для Мартіні, і коли прийшла офіціантка, вона замовила ще один – та попрохала принести пиво для Іга. Він насолоджувався, дивлячись на нею, на її горло, темний блиск волосся у тьмяному світлі, і спочатку тільки погоджувався з усіма її словами, киваючи у правильних місцях, напівслухаючи. Він не почав справді зосереджуватись на розмові, аж доки Меррін не сказала йому, що він повинен розглянути свій час у Лондоні як відпустку від їхніх стосунків. І навіть тоді він подумав, що вона так жартує. Він не розумів, що це серйозні слова, аж допоки Меррін не дійшла до частини про те, що вона відчуває, що було б добре для них обох провести час з іншими людьми. «Без одягу?» – запитав Ік. «Ну, можливо, й так». Сказала вона і одним ковтком проковтнула близько половини Мартіні. Саме те, як вона ковтнула напій, а не слова, шокувало Іга. Вона пила для мужності. І вже прикінчила один Мартіні до його приходу, а можливо і два. «Ти що, думаєш, я не зачекаю на тебе кілька місяців?» Запитав він і зібрався пожартувати про мастурбацію. Але дивна річ сталася на шляху до жарту. Слова застрягли у горлі, і він не зміг сказати нічого більше. «Ні, я не хочу хвилюватись про те, що станеться через кілька місяців. Я, ну, ми не знаємо, як ти там будеш через кілька місяців, або як я буду тут. Я не хочу, щоб ти думав, що ти повинен повернутися додому лише через мене, або припускав, що я переведусь туди». «Давай просто подумаємо про те, що відбувається зараз. Подивись взагалі на своє життя. Зі скількома дівчатами ти взагалі був за, ну, усе своє життя». Він вирячився. І к багато разів бачив такий похмурий погляд серйозності на обличчі Мерін, але ніколи не боявся його раніше. «Ну, ти сама знаєш відповідь». «Лише зі мною, і ніхто так не робить». «Ніхто не проводить усе своє життя з першою людиною, з якою переспав. Не в наші дні. Ти маєш зробити, ну, штуки. Хоча б дві чи три...» «Ти таке слово підібрала? Штуки? Звучить вишукано?» «Ну, гаразд. Ти повинен вибати кілька інших дівчат». Рев привітання здійнялось з натовпу. Хтось забив гол. Він збирався щось сказати, але у роті було занадто липко тож довелось ковтнути пива. У склянці залишився лише один ковток. Він не пам'ятав, як принесли напій, і не пам'ятав, як випив його. Пиво було теплим і солоним, як повний рот океану. Вона зачекала до сьогодні, і за дванадцять годин до того, як він перетне океан, це сказала? «Ти розриваєш зі мною? Ти хочеш піти?» «І ти чекала дотепер, щоб розказати мені?» Офіціантка стала збоку від їхнього столику з кошиком чіпсів і жорстокою посмішкою. «Бажаєте ще випити? Ще один Мартіні і пиво, будь ласка!» Сказала Мерлін. «Я не хочу пива!» Сказав Ік і не впізнав свого власного густого, похмурого, дитячого голосу. «Тоді ми обидвоє будемо Мартіні!» Вимовила Меррін. Офіціантка пішла. «Що взагалі відбувається? У мене квиток на літак, орендована квартира. Вони чекають, що я буду готовий працювати в понеділок вранці. А ти кидаєш в мене це лайно. На що ти сподіваєшся? Ти хочеш, щоб я зателефонував і сказав, дякую, що запропонували мені роботу, яку хотіли сімсот інших заявників, але я повинен відмовитись?» «Це що, тест якийсь? Ти хочеш зрозуміти, що я ціную тебе більше, ніж роботу? Якщо так, то знай, це дуже по-дитячому і навіть ображає». «Ні, Ік, я хочу, щоб ти поїхав і щоб ти вийбав когось іншого». Її плечі підскочили, і він здивувався власним словам, не очікуючи, що його голос звучатиме так потворно. Але вона кивнула і зробила ковток. «Зараз чи пізніше? Але ти все одно маєш це зробити». У Іга виникла безглузда думка. Вона пронеслась голосом брата. Те, що він сказав про те, що усе життя можна прожити калікою, увінчаним славою. Іг не був впевнений, що Террі коли-небудь справді говорив це. Здавалось, що ця фраза може повністю бути вигаданою – але все ж вона прийшла до нього, ніби рядок з улюбленої пісні. Офіціантка обережно поставила Мартіні перед ігом. І він взяв напій, зробивши ковток на третину. Він ніколи не куштував Мартіні раніше, і тому солодкий опік схопив його зненацька. Він повільно опустився вниз по горлу і поширився десь у легенях. Його груди здались «піччу», і Піт проколов обличчя. Його рука попливла до горла і знайшла вузол кроватки. Він поборсявся з ним і потягнув, подумавши, чому він взагалі в сорочці на гудзиках. Адже він у ній смажиться, як у пеклі. «Це завжди буде турбувати тебе. Тобі буде цікаво, що ти впустив», промовила Меррін. «Так чоловіки і мислять. Я просто... «Практична дівчина, я не хочу одразу ж вискочити заміж за тебе і влетіти в твою кризу середнього віку, коли ти, ну, будеш з нашою нянею. Я не хочу причиняти тобі біль». Він боровся з терпінням, хотів відновити свій спокійний голос та добрий гумор. З голосом він впорався, а от з гумором – ні. «Не кажи мені про інших чоловіків». «Я знаю, що хочу. Я хочу життя, про яке ми мріяли протягом останніх скільки років, скільки разів ми обговорювали імена дітей. Ти думаєш, для мене це все нісенітниця?» «Я думаю, що це частина проблеми. Ти живеш так, начебто у нас вже є діти, і начебто ми вже одружені. Але їх у нас немає, і ми не одружені». «Для тебе діти вже існують, бо ти живеш у своїй голові, а не у цьому світі. Та я і взагалі не впевнена, що коли-небудь схочу дітей». Ік зірвав кроватку, кинув ту на стіл. Він не міг витримати вузла навколо своєї шиї. «Я не вірю, що ти серйозно. Ти була в захваті, коли ми обдумували це останні вісім тисяч разів». «Я не знаю, чим я зацікавлена». «У мене не було шансу звільнитись від тебе і подумати про своє власне життя з того часу, як ми зустрілись. У мене не було жодного дня...» «Я що тебе, стримую? Це те, що ти хочеш мені сказати?» «Якесь бляха лайно». Вона відвернулась від нього та подивилась через кімнату, чекаючи, поки гнів Іга вщухне. Він зробив довгий свистячий подих, повторив собі наказ не кричати і спробував говорити спокійним тоном. «Пам'ятаєш день у будинку на дереві? Той, який ми не змогли знайти знову. Той з білими шторами. Ти сказала, що це не трапляється зі звичайними парами. Ти сказала, що ми були іншими. Ти сказала, що наша любов особлива, що навіть у двох людей з мільйона не буде нічого подібного, як у нас». «Ти сказала, що ми призначені один для одного. Сказала, що не можна ігнорувати почуття». «Це нічого не означає. Ми просто лежали у чиємусь будинку на дереві після обіду». Ік повільно похитав головою. «Розмова з нею – це все одно, що зараз розмахувати руками проти рою шершнів. Всі зусилля марні, а болючих укусів все більше. Втім, Ік не зупинився». Хіба ти не пам'ятаєш, як ми його шукали? Усе літо, і не знайшли. І ти сказала, що цей будиночок був у нашій уяві. Я це сказала, щоб ми припинили його шукати. Саме про це я й говорю, Ік. Ти і твоє мислення. Секс не може бути просто сексом. Він завжди повинен бути якимось досвідом, що змінює життя. Та й взагалі я втомилась. Ти себе взагалі чуєш? «Чому ми взагалі в біса говоримо про будиночок на дереві?» «Слухай, ти не могла б припинити!» «А що, тобі не подобається? Тобі не подобається чути, як я говорю про секс? Чому, Ік?» «Це псує твоє уявлення про мене? Ти не хочеш справжню людину! Тобі потрібна якась свята, на яку можна надрачувати!» Офіціантка знову стала біля їхнього столу і сказала «Здається, ви не будете дозамовляти». «Ще два!» – сказав Ік, і вона пішла. Вони дивились один на одного. Ік стискав стіл і був майже готовий перекинути його. «Ми зустрілись дітьми і дозволили всьому стати більш серйозним, аніж будь-які стосунки, які повинні бути у старшій школі. Якщо ми проведемо деякий час з іншими людьми, це поставить наші стосунки під питання». Можливо, ми відновимо їх і побачимо, чи зможемо кохати один одного як дорослі. Але я не знаю. Після того, як пройде деякий час, можливо, ми зможемо поглянути, які самі відчуття зможемо запропонувати один одному». «Запропонувати один одному? Ти себе чуєш? Ти звучиш як, як кредитний офіцер?» Вона потерла своє горло однією рукою. Її очі були нещасними, і саме тоді Ік помітив, що Меррін без хрестика. Він задумався, чи є у цьому якесь значення. Адже прикраса стала обручкою задовго до того, як хтось із них взагалі почав обговорювати ідею залишатись разом протягом усього життя. Він взагалі не міг згадати, чи бачив колись Меррін без хрестика, і ця думка наповнила його груди, хворим, протяжним відчуттям. Отже, ти обрала когось. Когось, з ким ти хочеш переспати, щоб поставити наші стосунки під питання. Я не думала про це таким чином. Я просто... Ні, думала. Ти про це сама сказала. Ми повинні їбати інших людей. Вона відкрила рота, закрила його і відкрила. Так, я так думаю, Ік. Я думаю, що це повинно стати частиною нашого життя. Я маю на увазі, що й я повинна спати з іншими чоловіками. Інакше ти, ймовірно, поїдеш туди і будеш жити як монах. Тобі там буде легше, якщо ти знатимеш, що я була з іншим. Отже, є хтось? Є. З ним я була на побаченні. Раз чи двічі. Поки я був у Нью-Йорку, так? Говори, хто? «Ти його ніколи не зустрічав, та це і не важливо». «Я хочу знати все одно». «Це не важливо. Я не збираюся задавати тобі жодних питань про те, що ти робитимеш у Лондоні». «Про те, з ким я робитиму?» «Вірно, і це не важливо, я не хочу знати». «А я хочу. Коли це сталося?» «Коли що сталося?» «Коли ти почала зустрічатись з тим хлопцем минулого тижня? Що ти сказала йому?» «Сказала, що секс має почекати, доки я не получу до Лондона? Чи нічого не чекала?» Вона злегка розтулила губи, щоб відповісти, і він побачив щось у її очах, щось маленьке і налякане. Ікс зрозумів, що вона обдумувала цей момент усе літо, і почалось все з того, що вона підштовхнула його погодитись на роботу. «Як далеко це зайшло? Ви вже трахались?» Вона похитала головою, але він не міг сказати. Вона говорить «ні» чи відмовляється відповідати на запитання. Майрін кліпнула, стримуючи сльози. І для Іга стало несподіванкою відчути відсутність бажання втішити її. Його щось тримало, якась суміш люті й хвилювання. Частина його дивувалась, виявивши, як добре бути ображеним, мати виправдання, щоб заподіяти комусь біль, щоб побачити, наскільки він може образити людину. Він хотів покарати її своїми питаннями, і в той же час видіння почали приходити до нього. Мерін на колінах у заплутаних простирадлах, яскраве світло з напівзакритих жалюзі поперек її тіла, і хтось інший тягнеться до її голих стегон. Ця думка однаково жахала, і робила його більш лютим. «Ік, будь ласка!» сказала вона тихо. «Відкинь своє «будь ласка!» Є дещо, що ти мені не сказала, але це дещо я повинен знати. Я повинен знати, чи ви вже були разом. Скажи мені, у вас був секс? Ні. Гаразд. А він коли-небудь був поруч? У твоїй квартирі з тобою, коли я дзвонив з Нью-Йорка». Він сидів з рукою під твоєю спідницею? Ні, ми просто пообідали, Ік. От і все. Ми просто спілкуємось, в основному про університет. Ти думала про нього, коли займалася сексом зі мною? Господи, ні. Чому ти взагалі про це запитав? Тому що я хочу знати все. Кожну йобану дрібницю, яку ти не говориш. Кожен брудний секрет. Чому? «Тому що так буде легше тебе ненавидіти!» Офіціантка, що стояла з боку від їхнього столу, застигла, ставлячи напої. «На що ти в біса витріщилась?» запитав її Іг, і та зробила крок назад. Як виявилось, на них витріщалась не тільки офіціантка. За іншими столами, розташованими навколо, усі голови були повернені. Кілька глядачів дивились на них серйозно, тоді як інші, переважно молодші пари, дивились на них з веселощами, намагаючись не сміятись. Ніщо не було таким розважальним, як гучне публічне розставання. Коли Ік подивився назад на Мерін, та вже зіп'ялась на ноги. Вона тримала його кроватку у своїх руках. «Ти це куди?» – запитав він і схопив її плече, коли Мерін спробувала пройти повз. Вона похитнулась. Була п'яною. Вони обидвоє були. «Ік?» «Руку». Лише тоді він зрозумів, як сильно стискає її плече. Вжимається своїми пальцями з достатньою силою, щоб відчувати кістку. «Я не тікаю. Мені просто потрібна хвилинка, щоб привести себе до ладу». Вона показала на своє обличчя. «Ми не закінчили розмову». Ти багато чого мені ще не сказала. Є те, що я й не хочу тобі говорити, не зі зла. Я просто не хочу бачити, як ти страждаєш, ік. Занадто пізно, тому що я тебе кохаю, а в це я не вірю. Він сказав це, щоб образити її, сам не знаючи до кінця, чи вірить у власні слова, і відчув дикий приплив адреналіну, побачивши, що досяг успіху. Її очі наповнились сльозами. Вона похитнулася та втрималась за стіл, щоб утримати рівновагу. «Якщо я і приховувала щось від тебе, то лише для того, щоб захистити тебе. Я знаю, що ти хороша людина. Ти заслуговуєш на краще, аніж те, що я можу тобі дати». «Нарешті», – випалив він. «Хоч у чомусь ми згодні. Я заслуговую на краще». Вона зачекала, вважаючи, що він скаже щось ще. Але Іг не міг. Він знову задихався. Мерін повернулася і, пройшовши крізь натовп, попрямувала до жіночої вбиральні. Він допив Мартіні, дивлячись їй у слід. Їй пасувала біла блузка та перлинно-сіра спідниця. І Іг помітив, як пара студентів повернули голови, щоб подивитись на неї. Один з них щось сказав, Інший розсміявся. Кров Іга здавалась йому густою та повільною, коли він відчував, як та пульсує у скронях. Він не помітив чоловіка біля столу і не почув, як той сказав «сер». Не бачив його, доки той не нахилився, щоб подивитись Ігу в обличчя. Чоловік був накачений. Спортивна теніска натягувалась на плечах. Маленькі блакитні очі визирали з-під кістрявого чола. «Сер, нам доведеться попрохати вас і вашу дружину піти. Ми не можемо дозволити вам ображати персонал. Вона мені не дружина. Я її просто раніше трахав. Цей здоровань, бармен, охоронець, сказав, «Я не хочу чути тут слів, сказаних подібним тоном. Будь ласка, заберіться в якесь інше місце». Іг підвівся, узявся за гаманець і поклав на стіл дві двадцятки, після чого рушив до дверей. На шляху він відчув упевненість у власній правоті. Покинути Мерін – ось що треба зробити. Сидячи навпроти неї, він хотів вирвати з неї таємниці і завдати якомога більше болю у процесі. А от тепер, коли вона зникла з очей і у Іга був простір для дихання – він відчув, що буде помилкою давати їй більше часу, адже врешті-решт можна виправдати те, що вона вирішила з ним робити. Він не хотів затримуватись і давати їй шанс побити його ненависть своїми слізьми та розмовами про те, як сильно вона його кохає. Він не хотів її розуміти і не хотів їй співчувати. Меррін повернеться і побачить пустий стіл». Його відсутність, скаже, більше, ніж він міг би коли-небудь сподіватись висловити. Та і байдуже, що він мав її підкинути. Мерін доросла, зможе взяти таксі. Хіба не це її справжня мета? Він же буде в Англії. А вона зможе підтвердити собі, що вона вже доросла. Він ніколи в своєму житті не був настільки впевнений, що чинить правильно». І щойно він наблизився до дверей, то почув, як йому назустріч здіймається звук, схожий на оплески, та гуркіт тупоту ніг і плескання в долоні. Цей звук наростав і наростав, допоки Іг нарешті не відчинив двері і не вийшов під оглушливу зливу. Іг повністю промок, зробивши кілька кроків до машини, і здав назад ще до того, як увімкнув фари. Двірники, що сили гамселили по лобовому склу, але вода все одно лилась по ньому потоком, спотворюючи огляд. Через секунду Іг почув хрускіт, озирнувся і побачив, що в'їхав у телефонний стовп. Він не збирався виходити й оглядати пошкодження. Ця думка навіть не промайнула в голові. Однак, перш ніж виїхати на шосе, він виглянув у вікно з боку водія, і крізь краплі води на склі побачив її. За три метри. Вона стояла, обіймаючи себе під дощем. Її волосся звисало мокрими пасмами. Мерін нещасно дивилась через парковку на нього, але не попрохала жестом його зупинитись, почекати чи повернутись. Отож, іг натиснув на газ і поїхав. Світ летів повз вікно мішаниною зеленого і чорного. Вдень було спекотно, і кондиціонер в машині Іга не вимикався. Він сидів під охолодженим потоком повітря, смутно усвідомлюючи, що тремтить у мокрому одязі. Емоції приходили поштовхами. На видиху він ненавидів її і хотів сказати Мерін про це та ще й побачити, як образливі слова полетять в її обличчя. На вдиху він відчував нудотний біль від думки про те, що поїхав, кинувши її під дощем. Хотілось повернутись, і тихо попрохати Меррін сісти в машину. В його уяві вона все ще стояла під дощем і чекала на нього. Він підняв погляд на дзеркало заднього виду, ніби міг бачити її там, але яма знаходилась вже за півмилі. Замість цього він побачив поліцейську машину, що їхала прямо за ним, чорний Крайслер з дугою на даху. Він подивився на спідометр і виявив, що їде майже 60 на годину при дозволених 40. Його ноги вже зводило судомою. Іг відпустив газ, пульс гупав у скронях, і коли він побачив закриту і забиту дошками пончикову на правому боці дороги, то звернув Гремлін усе ще їхав занадто швидко. Шини бризкали брудом та розкидували каміння. У бічному дзеркалі він побачив, як проїхала поліцейська машина. А тільки це був зовсім не Крайслер, а звичайна чорна з багажником на даху. Він сидів тремтячи за кермом, чекаючи, поки скаже на серце сповільниться. Через деякий час Іг вирішив, що, мабуть, буде помилкою їхати у таку погоду, будучи настільки п'яним. Треба почекати, поки дощ припиниться. Той уже слабшов. Наступна думка про те, що Мерін, можливо, спробує зателефонувати йому додому, щоб переконатись, що він благополучно дістався. І як буде приємно, якщо його матір скаже «Ні, Мерін, Іга ще немає. Все гаразд?» Потім він згадав про стільниковий. Меррін, мабуть, спробує спочатку подзвонити на нього. Він витягнув телефон з кишені, вимкнув і кинув на підлогу пасажирського сидіння. Він не сумнівався, що вона телефонуватиме, і думка про те, що вона уявить, що з ним щось трапилось, що він потрапив в аварію або в своєму нещасті навмисно врізався в дерево, була гарною. Наступне, що потрібно було зробити, це перестати тремтіти. Він відкинув сидіння назад та вимкнув двигун. Дістав куртку з заднього сидіння та постелив її на колінах. Він чув, як дощ барабанить по даху Гремліна все повільніше і повільніше. У шторму закінчувалася енергія. Він заплющив очі, розслабляючись під ритм зливи, і не розплющував їх аж до сьомої ранку, коли крізь дерева вже пробивалось сонячне світло. Ік поспіхом поїхав додому, кинувся в душ, вдягнувся, зібрав речі. Не так він хотів покинути місто. Його мати, батько та Віра снідали разом на кухні. Батьки здавались задоволеними, бачучи, як він бігає, розгублений і дезорганізований. Вони не питали, де він був усю ніч. Адже думали, що знали, а у Іга не було ані бажання, ані часу розповідати їм правду про те, що сталося. На обличчі його матері мерхтіла посмішка, і він вважав за краще залишити її усміхненою, аніж стурбованою. Террі був вдома, хот-хаус на літніх канікулах, і він обіцяв відвезти Іга до аеропорта Логан, але все ще валявся у ліжку». Віра сказала, що старший брат усю ніч гуляв зі старою компанією і повернувся додому лише після сходу сонця. Віра чула, як під'їхала машина і визирнула, щоб побачити, як Террі знудило у дворі. «Шкода, що він удома, а не там, у Лос-Анджелесі», сказала бабуся. Папарацці пропустили чудову фотографію. Велика телезірка позбавляється від вечері у кущах троянд. «Ох!» Шпальта журналу «Піпл». Він навіть був одягнений не в той одяг, у якому вирушив нагульки. Після цих слів матір Іга, Лідія, почала неспокійно колупати грейпфрут. Батько Іга, відкинувшись на спинці стільця, подивився синові в обличчя. «В порядку все, Іг? Ти виглядаєш так, ніби тебе щось вдарило». «Я б сказала, що Теренс не єдиний, хто отримав своє минулої ночі». Сказала Віра. «Ти зможеш керувати? Я вдягнусь за десять хвилин, сам тебе відвезу!» Запропонував батько. «Залишайся і снідай!» Іг вимучено посміхнувся. «Мені краще поїхати зараз, допоки не стало занадто пізно. Скажи Террі, що, сподіваюсь, ніхто не помер, і що я наберу його з Англії!» Він поцілував усіх, сказав всім, що любить їх, та вийшов за двері у прохолоду ранку». Роса яскраво виблискувала на траві. Він проїхав 60 миль до аеропорту Логан за 45 хвилин. Він не бачив жодного затору аж до останніх кількох миль, коли вже проїхав іпподром, і попрямував повз високий пагорб із 35-футовим хрестом на вершині. їх застряг на деякий час завантажівками у тіні цього хреста. Скрізь було літо, але у тіні, яку відкидав хрест, була пізня осінь, і його ненадовго прийняло тремтіння. І Іг подумав, дивно, що цей хрест називають хрестом Дона Орсіло, оскільки це точно неправда. Дон Орсіло був коментатором бейсбольної команди Red Sox". Дороги звільнились, але термінал був переповнений, та й квиток Іга був економ-класу. Він довго чекав у черзі. Зона продажу квитків була сповнена лунких голосів і різкого цокання високих підборів, що лунало по мармуровій підлозі, а ще нерозбірливих оголошень по гучномовцю. Він здав багаж і зачекав в іншій черзі, щоб пройти контроль безпеки, коли відчув, а не почув заворушення позаду себе». Ік озирнувся і побачив, як люди розступаються, звільняючи місце для поліцейських у бронежилетах і шоломах з М-16. Вони йшли в його напрямку, і один з них робив жести руками, вказуючи на чергу. Коли Ік відвернувся, то побачив інших поліцейських з протилежного боку. Вони явно когось оточували. Ік подумав, чи не збираються вони витягти когось із черги. Хтось, хто чекав на перевірку безпеки, мабуть, потрапив під погляд Великого брата. Ік повернув голову, щоб подивитись через плече на тих поліцейських, що наближались ззаду. Вони йшли, направивши дула автоматів до підлоги, опустивши забрала шоломів на очі. Їхня зброя лякала, але не так сильно, як мертвий, тьмяний вираз обличчя. І ще дещо Ік помітив: Найсмішніше з усіх. Офіцер, який керував, той, який використовував жести рук, щоб наказати людям розійтись, прикрити виходи. Ігу, здавалось, що той божевільний, вказує на нього. Розділ двадцять другий Ік постояв за дворима маями, чекаючи, поки його очі звикнуть до тінистого простору, освітленого лише широкоекранними телевізорами та цифровими покерними автоматами. За барною стійкою сиділа пара, фігури яких здавались повністю сформованими із темряви. За стійкою ходив той бодібілдер, розвішуючи догори дном пивні келихи над задньою стільницею. Ік впізнав у ньому чоловіка, який вигнав його в ту ніч, коли була вбита Меррін. Крім цього, заклад був порожній. Ік зрадів. Він не хотів, щоб його бачили. Усе, що він хотів, це поїсти. Навіть не роблячи замовлення і не розмовляючи ні з ким. Він намагався зробити, як це придумати, коли мобільний тихенько задзищав. Це був Террі. Темрява огорнула Іга і напружилась, стискаючи його, наче м'язами. Думка про те, щоб відповісти, поговорити з ним, викликала запаморочення ненависті та страху. Він не знав, що скаже, що взагалі може сказати. Він тримав телефон у руці, спостерігаючи, як той дзищить на долоні, аж доки дзвінок не припинився. Щойно настала тиша, він почав розмірковувати – чи підозрює Террі, у чому зізнався? І ще дещо бентежило Іга. Він міг дізнатись це, відповівши на дзвінок. Наприклад, чи потрібно людям бачити роги, щоб версти нісенітниці? Йому здавалось, що все ще можливо вести нормальну розмову з кимось телефоном. Він також гадав, чи не померла Віра, і чи Іг тепер справді той убивця, яким його і вважали. Хоча ні, він не був готовий дізнатись про це. Ще ні. Йому потрібно побути на самоті, в темряві, щоб зануритись в ізоляцію та невігластво. «Ну, звичайно!» – пролунав голос у його свідомості, його власний голос, хитрий і глузливий. «Так ти провів останні 12 місяців. Що таке «Ще один день»?» Коли його очі звикли до тіни ями, він помітив порожню кабінку, де хтось їв піцу, можливо, з дітьми. Ік побачив пластикові стаканчики з соломинками. Залишилось кілька шматочків піци. Але, що важливіше, там залишився напів повний келих світлого пива. Ік прослизнув у кабінку. Обивка скрипнула, і він пригубив пиво. Те було ледь тепле. Наскільки він знав, остання людина, яка пила скелиха, мала виразкові рани, що сочились, і важку форму гепатиту. Але після того, як у тебе виросли роги зі скронь, здавалось безглуздим, аж занадто прискіпуватись щодо можливого зараження мікробами. Двері на кухню відчинились, і з простору освітленого люмінісцентними лампами вийшла офіціантка. В одній руці вона тримала пляшку засобу для чищення, в іншій – ганчірку, і жваво перетнула кімнату, прямуючи до нього. Звичайно ж, Ік впізнав її. Та сама жінка, яка подавала йому та Мерін напої їхнього останнього вечора разом. Її обличчя обрамляли два крила рідкого чорного волосся, яке закручувалось під довгим загостреним підборіддям. Тож вона виглядала як жіноча версія чарівника, який постійно створював потору проблеми у фільмах. Професор Снейл чи щось таке, ік хотів почитати ці книжки з дітьми, яких вони з Меррін планували мати разом. Вона не подивилась на кабінку, і він втягнувся у червоний вініл. «Вже занадто пізно вислизати і бути непоміченим. Він подумав про те, щоб сховатись під столом, але відкинув цю ідею як божевільну. Через мить вона нахилилась, збираючи тарілки. Прямо над кабінкою висіла лампа. І навіть коли Ік усім своїм тілом притиснувся до спинки сидіння, він все ще відкидав тінь голови та рогів на стіл. Офіціантка побачила спочатку тінь, а потім подивилась на нього. Її зіниці звузились, обличчя збрідло. Офіціантка з гуркотом кинула тарілки назад на стіл, хоча, можливо, його здивувало більше те, що жодна з них не розбилась. Жінка різко вдихнула, готуючись закричати, а потім її погляд натрапив на роги. Крик завмер у неї в горлі. Вона завмерла. На вивізці написано «Просимо сідати самостійно», – сказав Ік. «Так, дійсно. Дозвольте мені прибрати стіл, і я принесу вам меню». «Насправді», – сказав Іг. «Я вже поїв». Він показав на тарілки перед собою. Її очі кілька разів перебігли з рогів на обличчя і назад. «Ви той хлопець, Іг, періш Він кивнув. «Ви обслуговували мою дівчину та мене рік тому, в наш останній вечір разом». Я хочу сказати, мені шкода за те, що я сказав того вечора. І вибачте за мою поведінку. Я б сказав, що ви бачили мене з найгіршого боку, але той, ким я був тоді, ніщо порівняно з тим, ким я є зараз. Ой, я ані трохи не шкодую про це. А, ну, добре. Я думав, що справив жахливе враження. Ой, ні, я маю на увазі що ані трохи не шкодую про те, що збрехала поліції. Мені просто шкода, що вони мені не повірили». Ік відчув, як стискаються його внутрішні органи. От воно починається. Вона говорить сама до себе, або, можливо, розмовляє із своїм власним дияволом, демоном, який має обличчя Іга Перріша. Якщо він не знайде способу контролювати це, приглушити ефект рогів, то скоро збожеволіє, якщо вже не збожеволів. «Ви про що?» «Я сказала поліції, що ви погрожували її задушити. Сказала, що бачила, як ви намагаєтесь її вдарити». «А навіщо?» «Щоб вам це не зійшло з рук, щоб ви так просто не відбулись. А от подивіться на вас, вона мертва, а ви тут. Вам це все одно зійшло з рук, як і моєму батькові». «Те, що він зробив моїй матері та мені. Я хотіла, щоб ви сіли у в'язницю». Вона струсила головою, відкидаючи волосся з обличчя. «Крім того, я хотіла потрапити в газету, стати зірковим свідком. Якби вас судили, я була б на телебаченні». Ік витріщився. «Я зробила все, що могла. Коли ви пішли тієї ночі, ваша дівчина поспішила і забула пальто». Я винесла його на двір, щоб віддати їй, і побачила, як ви поїхали без неї. Але я сказала поліції не це. Я сказала їм, що коли вийшла, то побачила, як ви затягували її в машину, а потім поїхали звідси. Ось що мене підвело. Ви врізались в телефонний стовп, здаючи назад, і один з клієнтів, почувши хрускіт, визернув у вікно, щоб побачити, що сталося. Вони сказали поліції, що бачили, як ви залишили дівчину тут. Детектив попрохав мене пройти поліграф, щоб підтвердити історію, тож мені довелось відмовитись від своїх слів. І саме тому вони не повірили й усьому іншому, що я розповіла. Але я знаю, що сталося. Я знаю, що ви просто розвернулись і повернулись за нею за кілька хвилин. Ви помиляєтесь. Її забрав дехто інший. Коли Ік подумав, хто саме... Його ледь не знудило. Але думка про власну помилку, здавалось, не цікавила офіціантку. Вона заговорила так, ніби Іг нічого й не сказав. «Я знала, що колись знову вас побачу. Ви збираєтесь змусити мене піти з вами на парковку? Ви збираєтесь відвести мене кудись, щоб зґвалтувати?» Чомусь її питання було сповнене надією. «Що? Ні? Чому?» Частина сподівань покинула її очі. «Ну, ви хоча б будете мені погрожувати?» «Ні. А я можу сказати, що ви це зробили. Я могла б сказати Реджі, що ви попередили мене остерігатися. Оце було б гарно!» Її усмішка трохи зів'яла, і вона похмуро глянула на чоловіка за стійкою. «Хоча він, мабуть, мені не повірить. Реджі вважає мене патологічною брехухою. Мабуть, так і є». Я люблю вигадувати маленькі історії. Але все ж, мені не слід було розповідати Реджі, що мій хлопець Гордон загинув у Всесвітньому торгівельному центрі. Після того, як я розповіла Сарі, вона тут ще одна офіціантка, що Горді загинув в Іраку. Мені слід було здогадатись, що вони теж розмовляють. Але все ж, Гордон десь мертвий. Для мене. Він покинув мене електронною поштою. Тож все. І, до речі, навіщо я вам все це розповідаю? Тому що не можете стриматись. Вірно, не можу, сказала вона і здригнулась. А що ваш батько робив матері і вам? Він вас якось скривдив? Запитав Ік, не впевнений, що справді хоче це знати. Він сказав, що любить нас, але збрехав. Втік до Вашингтона з моєю вчителькою п'ятого класу, «У них зараз родина. В нього народилась ще одна донька, яку він любить більше, аніж мене. Якби він справді любив мене, то забрав би із собою, замість того, щоб залишати з матір'ю тією депресивною, злою, старою курвою. Він сказав, що завжди буде частинкою мого життя, але нею не став. Я ненавиджу брехунів, ну тобто інших. Мої власні вигадані історії нікому не шкодять». Хочете знати те, що я розповідаю про вас і вашу дівчину? І це, як іг, згорнулась у його шлунку важкою тістоподібною грудочкою? Напевно, ні. Її обличчя спалахнуло від хвилювання, і посмішка повернулась. Іноді заходять люди і питають про те, що ви з нею зробили. Я завжди можу з одного погляду визначити, що вони хочуть знати. Їм потрібна лише база історії чи якісь огидні деталі. Студенти зазвичай хочуть подробиць. Я кажу їм, що після того, як ви розбили її голову, то перевернули її та зґвалтували труп». Ік спробував підвестись. Вдарився колінами об нижню частину столу і водночас бахнувся рогами об абажур, що висів над стільницею. Лампа погойднулась. Рога та тінь впала на офіціантку. Яка від цього відсахнулась, тож Ігу довелось знову сісти. Біль пульсував під колінними чашечками. Але ж я цього не було. Ах ти ж хвора, чортова шльондра? Так. зізналась офіціантка з ноткою гордості. Я настільки погана, але бачили б ви їхні обличчя, коли я розповідаю. Дівчатам особливо подобається ця частина. Нам, дівчатам, завжди подобається чути про щось подібне. Усі люблять гарне сексуалізоване вбивство. І, на мою думку, ще немає історії, яку не можна було б покращити невеликою содомією. «Ви розумієте, що говорите про когось, кого я кохав?» – запитав Ік. Його легені здавались подряпаними та обдертими. Йому було важко перевести подих. «Звичайно!» «І саме тому ви її вбили. Через кохання люди зазвичай і вбивають. Не ненависть, кохання. Іноді я шкодую, що мій батько не кохав мою матір і мене настільки, щоб вбити, а потім накласти на себе руки. Тоді це була б велика трагедія, а не просто чергове нудне гнітюче розставання. Якби він насмілився на подвійне вбивство, ми б усі опинились на телебаченні». «Я не вбивав свою дівчину». На це офіціантка нарешті відреагувала, нахмурившись. Її губи стиснулись в здивованому розчаруванні. «Ну, це не цікаво. Я просто думаю, що люди набагато цікавіші, якщо когось вбивають. Хоча у вас ростуть роги. Це прикольно. Це такий мод?» «Мод?» «Модифікація тіла. Ви з собою це самі зробили?» Хоча Ік все ще не міг згадати попередній вечір, він пам'ятав усе до п'яного спалаху в лісі біля ливарні, після чого виникла лише жахлива порожнеча, він все ж знав відповідь на це питання. Вона прийшла миттєво і без зусиль. Так, це я сам з собою зробив. Розділ двадцять третій Офіціантка сказала, що люди цікавіші, якщо когось вбивають, тож Іг вирішив, чому б не вбити Лі Турно. Було радісно знати, куди він прямує, сісти назад в машину з чіткою метою. Шини здійняли пил, коли він зірвався з місця. Лі працював в офісі конгресмена в Портсмуті, штат Нью-Гемпшир, за 40 хвилин звідси, і у Іга був настрій проїхатись. Він хотів використати час у дорозі, щоб зрозуміти, як збирається все робити. Спершу він подумав, що руками. Задушить його, як задушили Меррін. Меррін, яка любила Лі, першою прийшла до його будинку, щоб розрадити в день смерті матері. А Ік схопив кермо, наче вже душив Лі, і потряс його туди-сюди досить сильно, щоб затремтіла рульова колонка». Ненависть до Лі була найкращим почуттям, яке Іг відчував за останні роки. Друга думка про балонний ключ в багажнику. Він міг би надіти куртку, яка лежить на задньому сидінні, і запхати ключ у рукав. Коли Лі стоятиме перед ним, інструмент легко вислизне в руку та полетить в ударі. Іг уявив собі вологий тук від зіткнення балонного ключа з черепом Лі, та від хвилювання. Занепокоєння полягало в тому, що балонний ключ спрацює занадто швидко, і що Лі навіть не зрозуміє, що його вдарило. В ідеальному світі Ік змусив би колишнього друга сісти в машину і відвіз би його кудись, щоб втопити. Занурив би голову під воду і спостерігав, як той борсається. Ік посміхнувся від цієї думки, не помічаючи, що з його ніздрів вилітає дим. Після того, як Лі втратив більшу частину зору на лівому оці, він став тихим і тримав голову опущеною. Відпрацював 20 годин неоплачуваної волонтерської роботи за кожен магазин, який обікрав, незалежно від того, скільки взяв. Чи то пара кросівок за 30 доларів, чи шкіряна куртка за 200. Написав листа до газети, де детально описав кожен свій злочин і вибачився перед власниками крамничок, друзями, матір'ю, батьком і церквою. Він став релігійним, буквально, і зголошувався на кожну програму, яку оголошувало святе серце. Кожне літо він працював з Ігом та Меррін у таборі Галілея, і раз на кожне літо Лі – Виступав із гостьовою промовою на недільних ранкових службах табору. Він завжди починав її з того, що казав дітям, що він грішник, що він крав і брехав, використовував друзів, маніпулював батьками. Казав, що колись був сліпим, а тепер бачить. Говорив це, вказуючи на напівзруйноване ліве око. «Одні й ті ж слова, що літа». Ік і Мерін слухали його з задньої частини каплиці, і коли Лі показував на своє око і цитував Біблію, це викликало мурашки по спині та руках. Ік почувався щасливим, знаючи, що Лі став кращим. Це було справді чудово. І промова особливо подобалась дівчатам. Їм подобалось і те, що Лі поганець, і те, що він виправився. Їм подобалось те, що він говорив про свою душу, і діти його любили. Було щось нестерпно благородне в тому, як він міг спокійно визнавати те, що зробив, не виявляючи жодного сорому чи збентеження. Дівчатами, з якими він зустрічався, подобалось бути тією єдиною спокусою, яку він собі дозволяв. Невдовзі лі прийняли до духовної семинарії в Бангорі, штат Мен. Але він відмовився від теології, коли матір захворіла, і він повернувся додому, щоб піклуватись про неї. На той час його батьки вже розлучились. Батько з другою дружиною оселився в Південній Кароліні. Лі приносив матері ліки, тримав її простирадла в чистоті, міняв підгузки та дивився з нею телевізор. Коли він був не біля ліжка матері, то завжди знаходився в університеті Ньюгемпшира, де здобув ступінь у галузі медіадосліджень. По суботах їздив до Портсмута працювати в офісі найновішого конгресмена. Він починав як неоплачуваний волонтер, але до часу материної смерті вже став штатним співробітником, керівником релігійної програми конгресмена, якого переобрали ще раз, і всі казали, що це завдяки Лі. Його опонент, колишній суддя, підписав відмову, дозволяючи вагітній злочинниці право на аборт у першому триместрі, що Лі назвав смертною карою для ненароджених. Він обійшов половину церков штату, щоб поговорити про це. Лі пасувала кафедра, пасувала краватка та чиста біла сорочка – і він ніколи не втрачав нагоди назвати себе грішником. Всім це подобалось. Ця робота призвела до єдиної сварки, яку він мав із Мерін. Хоча Ік не був впевнений, чи можна назвати сваркою розмову, де одна людина не захищається. Мерін рознесло його через цей аборт, але Лі сприйняв це серйозно і сказав, «Якщо ти хочеш, щоб я звільнився, Мерін, я подам заяву про відставку завтра, навіть не думаючи. Але якщо я залишусь на цій роботі, то буду робити те, для чого мене найняли. І збираюсь робити це добре. Вона сказала, що Лі безсовісний. А той сказав, що у нього совісті й не було. Мерлін промовила «О, господи, не будь таким серйозним зі мною». А потім облишила його. Лі, звичайно, любив дивитись на Мерлін. Іг бачив, як він дивився на дівчину, коли та вставала зі столу, як спідниця шелестіла по її ногах. Лі завжди любив дивитися на неї, а Ігу було байдуже, адже Меррін не належала Лі. І так чи інакше, після того, що Іг зробив з оком Лі, а з часом він став відчувати себе особисто відповідальним за часткову сліпоту, він навряд чи міг шкодувати погляду на гарну жінку». Лі часто казав, що нещасний випадок міг повністю осліпити його, і що він намагається насолоджуватись кожною хорошою річчю, яку бачив, наче це останнє в житті морозиво. Лі мав хист робити такі заяви, відкрито зізнаватись у своїх задоволеннях і помилках, не боячись злих жартів. Не те, щоб хтось глузував з нього. Зовсім навпаки. Усі вболівали за Лі. Його перетворення було трястя надихаючим, тож, можливо, незабаром він сам балотуватиметься на політичну посаду. Вже ходили розмови про це, хоча Алі висміював будь-які припущення, що він може посісти вищу посаду. Особливо улюбленою його фраза була про те, що будь-яка група, яка прийме його як члена, не варта того, щоб до неї належати. Але Іг пам'ятав, що Цезар теж відмовлявся від престолу тричі. Щось стукало в його скронях. Схоже на молот, що падає на гарячий метал. Постійні дзвінки-удари. Він з'їхав з автомагістралі та рушив по шосе до офісного парку, де конгресмен розмістив свої офіси в будівлі з великим клиноподібним скляним атриумом, що виступав назовні від фасаду будівлі, як ніс якогось величезного скляного танкера. Ік під'їхав до входу ззаду. Чорна ділянка позаду будівлі на дві третини була порожньою і спекалась на полуденному сонці. Ік припаркувався, узяв куртку заднього сидіння і вийшов. Було занадто тепло для неї, але він все одно натягнув куртку. Йому подобалось відчуття сонця на обличчі та голові, і тепло, що відходило з асфальту під ним. Він справді цим насолоджувався. Іг відкрив багажник і підняв відсік. Балонний ключ був прикручений до нижньої частини металевої панелі, але бовти були покриті іржею, і спроба відкрутити їх завдала болю його рукам. Він кинув цю справу і подивився на набір невідкладної допомоги. Там знаходилась сигнальна ракета – Трубка загорнута в червоний папір, жирнюча і гладенька. Іг посміхнувся. Напевно, це буде краще за балонний ключ. Він може обпалити нею гарне обличчя Лі. Можливо, осліпить його на інше око, що може бути так само добре, як і вбити його. Крім того, Ігу більше пасуватиметься ракета, аніж балонний ключ. Хіба недобре відомо, що вогонь – єдиний друг диявола? Він перетнув чорний асфальт крізь мерехтливу спеку. Це було те літо, коли сімнадцятирічна сарана вийшла спарюватись, і дерева за парковкою наповнились їхнім шумом, глибоким, резонансним гулом, наче робота великої механічної легені. Їхній звук заповнив голову іга. Це звук головного болю, божевілля і яскравої люті. Він згадав уривок з Откровення Іоанна. Тоді з диму вийшла сарана на землю. Сарана виходила кожні 17 років, щоб спарюватись і вмирати. Лі Турно теж був жуком, не кращим за сарану, насправді набагато гіршим. Він вже виконав частину зі спарюванням і тепер міг померти. Іг допоможе йому. Перетнувши парковку, він засунув ракету в рукав і притримав її правою рукою. Потім підійшов до пари плексигласових дверей із іменем почесного конгресмена Ньюгемпшера. Вони мали дзеркальне тонування, і він побачив своє відображення. худорлявий спітнілий чоловік у курці, застебнутій до горла. Він виглядав так, ніби прийшов скоїти злочин, не кажучи вже пророги. Кінчики прорвали шкіру з кронь, а кістка під ними була пофарбована в рожевий кольор від крові. Однак гіршою за роги була його посмішка. Якби він стояв по той бік дверей і побачив себе, то обов'язково б зачинився на замок і подзвонив 911. Він увійшов у кондиційовану килимову тишу. За столом сидів товстий чоловік з пласкою стрижкою який весело розмовляв через гарнітуру. Праворуч від столу знаходився контрольно-пропускний пункт, де відвідувачі повинні були пройти металошукач. За рентгенівським монітором сидів 50-річний поліцейський штат, жуючи жуйку. Розсувне плексигласове вікно за столом адміністратора вело до маленької голої кімнати з прикріпленою до стіни картою Ньюгемпшера та монітором безпеки на столі. Другий поліцейський штату, величезний широкоплечий чоловік, сидів за розкладним столом, схилившись над паперами. Ік не бачив його обличчя, але в нього була товста шия і велика біла лиса голова, що була якоюсь мірою непристойною. Це знервувало його. Поліцейські, металошукач. Усе це нагадало аеропорт Логан. Його тіло пронизав неприємний під. Він не бачився злі більше року, і минулого разу не проходив якийсь контроль безпеки. Адміністратор сказав «Бувай, Люба!» У гарнітуру натиснув кнопку на столі та подивився на Іга. У нього було велике, кругле, місяцеподібне обличчя. Ймовірно, його звали Чет або Чіп, і за квадратними окулярами очі яскраво виражали тривогу і збентеження. «Вам допомогти?» – запитав він Іга. «Так, а чи не могли б ви?» Тут увагу Іга привернуло дещо інше. Монітор безпеки, в кімнаті по той бік плексигласового вікна. На ньому відображалась зона приймальні. Рослини в горщиках, непомітні плюшеві дивани та сам Іг. Тільки щось було не так з монітором. Зображення Іга постійно розділялось на дві накладені одна на одну фігури. Потім вони знову з'єднувались. Ця частина зображення мерехтіла і була якоюсь нестабільною. Основне зображення Іга показувало його таким, яким він був. Блідим, виснаженим, з трагічно поріділим волоссям, цапиною борідкою та вигнутими рогами. Але потім з'явилось вторинне зображення – Темне і безформне, воно постійно з'являлось і зникало. Ця друга версія його самого була без рогів. Зображення не того, ким він був, а того, ким він є. Скидалось на те, що він дивиться, як його власна душа намагається вирватися з демона, до якого була прив'язана. Поліцейський штату, який сидів у цій порожній яскраво освітленій кімнаті з монітором, теж це помітив та обернувся в кріслі, щоб подивитись на екран. Іг усе ще не бачив його обличчя. Той повернувся настільки, що можна було побачити тільки вухо та відполіровану голову. Через мить він простягнув руку і стукнув кулаком по монітору, намагаючись виправити зображення. І вдарив так сильно, що на мить усе потемніло. «Сер!» – сказав адміністратор. Іг відвів погляд від монітора. Чи не, могли б ви, е, «Чи не могли б ви покликати літурно? Скажіть йому, що Ік Періш хоче його побачити. Я повинен побачити ваші водійські права та роздрукувати вам ідентифікаційну картку, перш ніж зможу вас пропустити», сказав той байдужим автоматичним тоном, дивлячись на роги із пустим захопленням. Ік кинув оком на контрольно-пропускний пункт і зрозумів – що не зможе пройти крізь нього з сигнальною ракетою в рукаві. «Скажіть йому, що я почекаю тут. Скажіть, що нам потрібно поговорити». «Ой, не думаю, що потрібно», – сказав адміністратор. «Та й не думаю взагалі, щоб хтось захотів з вами зустрічатись. Ви жахливий, у вас роги, ви лякаєте. Я б навіть не прийшов на роботу, знаючи, що подивлюсь на вас». А знаєте, я ледь не пропустив роботу. Раз на місяць я даю собі вихідний, щоб подбати про своє психічне здоров'я. Залишаюсь вдома, вдягаю мамині трусики і гарненько собою займаюсь. Ох, у неї справді такі прикольні речі. Чорний атласний корсет з китовим вусом на спині, багато ремінців. Ой, класний гардероб». Його очі затуманились, а з куточку рота потекла слина. «Ой, мені особливо сподобалось, що ви називаєте це днем турботи про психічне здоров'я», – вимовив Іг. «Покличте мені Лі Турно, добре?» Адміністратор повернувся на 90 градусів в бік, до Іга плечем. Натиснув на кнопку, а потім пробурмотів в гарнітуру. Послухав щось і сказав. «Горост!» Він обернувся назад до Іга. Кругле обличчя лисніло від поту. Він на зустрічах увесь ранок. Скажіть йому, що я знаю, що він зробив. Скажіть саме це. Скажіть, Лі, що якщо він хоче про це поговорити, я почекаю п'ять хвилин на парковці. Адміністратор подивився на нього порожнім поглядом. Потім кивнув і знову відвернувся. У гарнітуру він промовив. Е, «Містер Турно, він каже, каже, що знає, що ви зробили?» Він перетворив фразу на питання в останній момент. Однак їх не чув, що ще сказав адміністратор. Бо наступної миті у його вусі пролунав голос, який він добре знав, але не чув вже кілька років. «Іггі, сука, періш!» – пробурмотів Ерік Ганніті. Ік обернувся і побачив лисого поліцейського, який сидів за монітором в кімнаті по той бік плексигласового вікна. У 18 років Ерік був підлітком прямо з каталогу. Великим, жилавим, з коротким кучерявим каштановим волоссям. Йому подобалось ходити без взуття, знявши сорочку, спускаючи джинси майже до стегон. Але тепер в своїй майже тридцять, його обличчя втратило чіткість, стало м'ясистим квадратом. І коли волосся почало річити, він збрив його, аби не воювати там, де не міг виграти. Зараз він був величній і у своїй лисині. Якби він мав сережку в одному вусі, то цілком міг би грати покидька в телевізорі. Він, отже, пішов по стопах свого батька, у професію, яка дає владу і правове прикриття, щоб час від часу завдавати болю людям. Колись, коли Іг і Лі ще були друзями, якщо вони взагалі коли-небудь були друзями, Лі згадував, що Ерік відповідає за безпеку конгресмена. Він казав, що Ерік значно пом'якшив, і що навіть виходив з ним на спортивну риболовлю раз чи двічі. «Ну і, звичайно, в ролі приманки він використовує відбиту печінку протестувальників», – посміхнувся Лі. «Думай про це, що хочеш», – «Ерік», – сказав Ік, відступаючи від столу. «Як сам?» «Щасливий», – промовив Ганніті. «Щасливий бачити тебе, а ти як Ік, як справи, вбив когось цього тижня», – Ік сказав. «Ну, все нормально». «А здається, що ні». Виглядаєш так, наче забув прийняти пігулки Які пігулки? Ну, ти, напевно, чимось хворий На дворі майже 90 за фаренгейтом, а ти у курці І пітнієш як свиня Крім того, у тебе роги ростуть, і я знаю, що це ненормально Звісно, якби ти був здоровою людиною, то ніколи б не розбив голову своєї дівчини і не кинув ту в лісі Маленьку, рудоволосу дурепу Сказав Ганніті і подивився на Іга з задоволенням. «Я від тебе фанатію відтоді. Знаєш про це? Серйозно? Я багато років думав, що твоїй родині багатих сучих дітей пора опуститись на кілька щаблів, особливо твоєму братові, з усіма його чортовими грошима». «От той телевізор з моделями в купальниках, які сидять у нього на колінах щовечора, ніби він хоч один чесний день відпрацював у своєму житті. А потім ти зробив те, що зробив. Обісрав прізвище так, що його ніколи не відмиють. І мені це подобається. Я не знаю, що ти утнеш на біс. То що утнеш на біс, Ік?» Було важко стримати ноги від тремтіння. Ганніті нависав, переважаючи його на сто фунтів, і височив над ним на шість дюймів. «Я просто хочу поговорити злі». «Я знаю, що ти хочеш зробити», – промовив Ерік, наче Ігг не відповів. «Ти підеш до офісу конгресмена з зброєю, схованою у рукаві. У тебе зброя, так? Ось чому ти в курці. У тебе там пістолет, га? Давай». Ти почнеш, а я тебе підстрелю і потраплю на першу сторінку за те, що вбив психічно хворого брата Террі Періша. Оце буде щось. Востаннє, коли я бачив твого брата, він запропонував мені безкоштовні квитки на його шоу, якщо я коли-небудь потраплю до Лос-Анджелеса. Тикає мені в обличчя тим, що він велика шишка, а я... Хочу бути тим хлопцем, який героїчно вистрілить тобі в бісове обличчя, перш ніж ти зможеш знову когось вбити. А потім на похороні я запитаю Террі, чи він все ще може допомогти мені з квитками, просто щоб побачити його вираз обличчя. Давай, Ік, підходь до металошукача, щоб у мене був привід підстрелити твою розумово відсталу дупу. Я не збираюсь нікуди заходити. «Я почекаю на дворі!» – сказав Ік, відступаючи до дверей, відчуваючи холодний під під пахвами. Його руки були слизькими, і коли він ліктем відчинив двері, ракета вислизнула, і на якусь жахливу мить він подумав, що вона випаде перед Ганнітті на підлогу, але все ж зміг підхопити її великим пальцем і втримати на місці». Ерік дивився на нього майже так, як хижак дивиться на здобич. Перехід від холоду офісу до пекучої спеки на мить викликав у Іга запаморочення небо світлішало, тьмяніло і знову світлішало. Він знав, що хоче зробити, йдучи до офісу конгресмена. Це здавалось простим, здавалось, правильним, однак тепер він побачив, що це була помилка. «Він не вбиватиме Лі Турно сигнальною ракетою, адже сама по собі це абсурдна ідея, і Лі навіть не вийде, не поговорить з ним». Перетинаючи парковку, Ік прискорив кроки, як і буття серця. Треба було йти, поїхати до Гідеона, знайти місце, щоб побути на самоті, заспокоїтись і поміркувати, привести голову до ладу. Після дня, який він пережив, Ігу відчайдушно потрібно було привести себе до ладу. Приїхати сюди – це настільки безрозсудно і імпульсивно, що сама думка про це вже його лякала. Частина його вважала, що є велика ймовірність того, що Ерік вже викликає підкріплення, і що якщо Іг не поїде, то не зможе поїхати взагалі. Інша частина, однак, муркотіла. Через десять хвилин, Ерік і не згадаєш, що ти тут був. Він навіть не розмовляв з тобою, а розмовляв із власним дияволом. Ік кинув сигналку на заднє сидіння Гремліна і грюкнув багажником. Він вже дійшов до дворей з боку водія, перш ніж почув, як Лі гукнув його. Ік! Внутрішня температура його тіла змінилась від звуку голосу Лі, впала на кілька градусів. Наче він занадто швидко проковтнув дуже холодний напій. Іг обернувся і витріщився. Побачив Лі крізь мерехтливу спеку, що здіймалась від асфальту. Хвилясту фігуру, що з'являлась і зникала. Душу, а не людину. Його коротке золотаве волосся горіло гарячим і білим кольором, ніби він палав. Ерік Ганніті стояв поруч із ним. Його лиса голова відблискувала, а руки були схрещені на бочкоподібних грудях, кисті заховані під пахвами. Ганніті залишився біля входу в офіси конгресмена, але Лі рушив до Іга. Здавалось, він йшов не по землі, але вітував у повітрі. Однак чим ближче він підходив, тим чіткішою ставав його силует. Тож він був вже не нематеріальним духом річчю, сформованою зі спеки та спотвореного сонячного світла, а всього лише людиною, з ногами, які торкаються землі. На ньому джинси біла сорочка, робочий одяг, який створював враження, що він більше схожий на теслю, а не на політичну маріонетку. Наближаючись, він зняв дзеркальні сонцезахисні окуляри. Тонкий золотий ланцюжок блищав на його горлі. Синій колір правого ока Лі був точнісінько таким, як і випалене серпневе небо над головою. Пошкодження лівого ока не призвело до звичайної катаракти, яка виглядає як кремово-біла плівка на сітківці. У нього розвинулась кортикальна катаракта, що проявлялось як сонячний спалах блідо-блакитного кольору, жахлива біла зірка, що відкривається в чорному чорнилі зіниці». Праве око було чистим і пильним, зосередившись на Ігу, але інше було трохи повернуто всередину, і, здавалось, дивилось вдалечінь. Лі казав, що може бачити ним, хоч і не чітко. Він казав, що це дивитись, як ніби через вікно, замите милом. Здавалося, Лі бачив Іга правим оком. «І хто знав, на що дивилось Ліве?» «Я отримав твоє повідомлення», – сказав Лі. «Отже, ти знаєш». Іг був здивований. Він не думав, що навіть під впливом рогів Лі так прямо про це зізнається. Його також розброїв сором'язливий, напівусміхнений вираз обличчя. Вираз, який здавався зніяковілим, наче зґвалтування та вбивство дівчини Іга, було незграбним соціальним експериментом. «Я знаю все ти, виродок», – сказав Іг. Його голос тремтів, Лі зблід. Плями кольору розцвіли на його щоках. Він підняв ліву руку долоною назовні. Жестом «Зачекай на хвилинку». «Ік, я не збираюсь виправдовуватись. Я знав, що це неправильно. Я трохи перебрав. А вона виглядала так, ніби потребує друга. І все вийшло з-під контролю». «Це все, що ти можеш сказати на свій захист? Усе, бляха, вийшло з-під контролю?» «Ти взагалі знаєш, що я тут, щоб тебе вбити?» Ліна мить вирячився, а потім кинув погляд через плече на Ганніті і назад на Іга. «Враховуючи те, що трапилось, Іг, тобі не варто жартувати. Після того, через що ти пройшов через Мерін, тобі слід бути обережним із тим, що говориш, у присутності поліцейського. Особливо Еріка. Він не розуміє жартів». «А я не жартую». Ліс смикнув золотий ланцюжок на шиї і сказав, «Якщо мої слова чогось вартують, то мені гидко через це. Водночас невеличкою частинкою себе я радію, що ти дізнався. Вона тобі не потрібна в житті, Іг. Тобі краще без неї». Іг не зміг стримати низький, несамовитий звук люті у горлі та рушив долі. Він очікував, що той відступить, але ні. Він стояв тільки кинув ще один погляд на Еріка, який кивнув у відповідь. Іг сам глянув на Ганніті і завмер. Уперше він побачив, що кобура порожня. А причина, чому вона порожня, полягала в тому, що поліцейський тримав револьвер в одній руці, ховаючи його під пахвою. Іг не бачив зброї, але відчував її. Відчував її вагу, ніби сам тримав. Ерік використає її. Ік не сумнівався. Він хотів застрелити брата Террі Періша і потрапити в газету. Герой-коп вбиває ймовірного вбивцю-гвалтівника. Якщо Ік вдарить Лі, то це усе виправдання, яке буде потрібно. Роги зроблять усе інше, змусять Ганніті піддатись імпульсу. Адже саме так вони працюють. «Я не знав, що це тебе так сильно зачепить», – сказав Ліна нарешті повільно і розмірено дихаючи. «Господи, Ік, вона ж сміття. Я маю на увазі, у неї добре серце, так? Але Гленна, вона, ну, сміття. Я думав, що єдина причина, чому ти з нею живеш, це щоб виїхати з батьківського дому». Ік і гадки не мав, про що той говорить. На мить день здавалось, завмер на місці». Навіть жахливе скреготання сарани, здавалось, припинилось. Але потім він згадав, у чому Гленна зізналась йому цього ранку. Перше зізнання, до якого привели роги. Здавалось неймовірним, що це було лише сьогодні вранці. «Я не про неї. Як ти взагалі міг про це подумати?» «А тоді про кого?» Ік не зрозумів. Вони всі розповідали. Щойно вони бачили роги, Таємниці вихлюпувались. Вони не могли стриматись. Адміністратор хотів носити мамину білизну, а Ерік Ганніті хотів привід, щоб застрелити Іго і потрапити в газету. Отже, тепер черга Лі. А єдине, у чому він зізнався, це у тому, що Гленна йому відсмоктала. «Мерін, я говорю про те, що ти зробив із Мерін!» Лі нахилив голову. «Зовсім трохи». Його праве вухо спрямувалось до неба, немов пес прислухається до далекого звуку. Він тихо, зітхаючи, видихнув, а потім ледь помітно похитав головою. Я щось не розумію, Ік, що я зробив із. Блять, ти вбив її! Я знаю, що це ти. Ти вбив її і змусив Террі мовчати. Лі довго дивився на іга і знову глянув у бік Еріка, перевіряючи, «Напевно. Чи достатньо той близько, щоб чути розмову?» «Ні». Лі подивився на Іка, і коли він це зробив, його обличчя стало мертвим і порожнім. Зміна була настільки приголомшливою, що Ік ледь не закричав від страху. Комічна реакція. Диявол боїться людину, хоча має бути навпаки. «Це тобі Террі сказав? Якщо так, то він – чортовий брехун!» Роги, напевно, не працюють, і Іг цього не розумів. Стіна, яку вони не могли проштрикнути. Іг намагався змусити їх працювати, і на мить вони наповнились щільним припливом тепла, крові та тиску. Але це не тривало довго. Це було схоже на спробу зіграти на трубі з масою ганчірок в ній. Вдой у неї скільки хочеш повітря, але вона не видасть мелодію. Лій продовжив. Я сподіваюся, він більше нікому цього не розповідав, і ти, сподіваюся, теж. Ще ні, але скоро всі дізнаються, що це ти. А чи лі взагалі бачить роги? Він не згадав про них. Навіть здавалося і не дивиться. Краще не дізнаватись, сказав той, і м'язи на куточках щелепи напружились, коли йому спала на думку ідея, і він запитав. «Ти що, це все записуєш?» «Так!» – сказав Іг, але занадто пізно. І так чи інакше, це була неправильна відповідь. Ніхто, хто намагався спровокувати зізнання, не зізнався б у записі розмови. «Ні, не записуєш. Ти так і не навчився брехати, Іг», – сказав Лі, посміхнувшись. Його ліва рука викрутила золотий ланцюжок на шиї. Інша знаходилась в кишені. «Якби ти записував цю розмову, то міг би чогось досягти». А так, не думаю, що ти щось доведеш. Можливо, брат сказав тобі щось, коли був п'яний, не знаю. Але щоб ти не почув, викинь це з голови. Я точно не стану це повторювати. Розмови про таємниці нікому не приносять користі. Подумай про це. Ти уявляєш, як Терій йде в поліцію з божевільною історією про те, що я вбив Мерін, маючи лише його слово «проти мого». Та ще й він мовчав цілий рік. Без доказів. Іг, цього немає, все зникло. Якщо він вийде із цією історією, у найкращому випадку, закінчить свою кар'єру. У найгіршому, ми обидвоє опинимось у в'язниці. Лі рукою здорове око, ніби щоб скинути з нього пил. На мить праве око заплющилось, і він подивився на Іга пошкодженим лівим тим прошитим білими променями. І вперше Іг зрозумів, що є настільки жахливого у тому оці. Не те, що воно мертве. Воно просто зайняте іншими справами. Наче існує два літурно. Перший був другом Іга більше десяти років. Той, хто міг зізнатись з дітям, що він грішний, і який тричі на рік здавав кров червоному хресту, Другий Лі був людиною, яка дивилась на світ навколо себе і співчуттям форелі. Лі витер праве око і опустив руку. Невимушено поклав її назад, в кишеню. А потім зробив крок вперед. Іг відступив, тримаючись поза межами досяжності. Він не був впевнений, чому заткує, не знав, чому раптом здалось питанням життя і смерті, тримати хоч якусь дистанцію між собою та Лі Турно. Сарана гула в деревах. Жахливий, шалений гул. Він наповнював голову Іга. «Вона була твоєю подругою, Лі!» сказав Іг, відступаючи. «Вона довіряла тобі, а ти зґвалтував її, вбив і кинув у лісі. Як ти міг?» «Ти помиляєшся в одному, Іг!» сказав Лі тихо, спокійно, розмірено. «Я нікого не гвалтував. Я впевнений, ти в це не повіриш, але, чесно кажучи, вона сама мене добивалась. Ходила навколо мене місяцями, надсилала повідомлення, грала в маленькі словесні ігри, дражнила мене за твоєю спиною, просто чекала, поки ти поїдеш до Лондона, щоб можна було перейти до справи». «Ні», – твердо сказав Ік. Здавалось, ніби роги запалали. «Вона могла переспати з кимось іншим, але не переспала б із тобою, лі?» «Вона ж тобі казала, що хоче спати з іншими. Про кого, на твою думку, вона говорила?» «Я маю на увазі, чесно кажучи, це, здається, постійна тема з твоїми дівчатами, Ік. Мерін, Гленна, рано чи пізно вони всі опиняються на моєму члені». Він відкрив рот у зубастій, агресивній усмішці, – в якій не було гумору. Вона не піддалась би тобі. Я знаю, ти в це не повіриш Ік, Але вона цього хотіла. Хотіла, щоб я взяв на себе ініціативу, прорвався крізь її стіну. Можливо, їй це було потрібно. Єдиний спосіб, яким би вона могла стати собою. У кожного є темна сторона. Така її. Ти знаєш, що вона кінчила, коли ми трахались. Там, у лісі зі мною. «Ох, як вона сильно закінчила! Я думаю, це була її улюблена фантазія – бути взятою у старому лісі, трохи подряпатись та поборсатись. А потім камінь у голову?» – запитав Ік, який відступив аж до передньої частини Гремліна. Лі слідував за ним крок за кроком. «Це теж частина фантазії?» – Лі зупинився. «А ось про це запитай Террі. Це він зробив». «Брешеш!» «Ну, справжньої правди немає. Принаймні, жодної, яка чогось вартує», – сказав Лі і дістав ліву руку з сорочки. Золотий хрестик блиснув на сонці. Він посмоктав його мить, а потім відпустив і сказав. «Ніхто не знає, що сталося того вечора. Я вбив, ти, Террі. Ніхто ніколи не дізнається, що насправді сталося. У тебе немає доказів». «А я не збираюся з жодним з вас про щось домовлятися. Отож, чого ти хочеш?» «Я хочу, як ти помреш, наляканий, у бруді, так само, як і вона», – вимовив Іг. Лі посміхнувся, ніби йому зробили комплімент. «Тоді вперед, зроби це!» Він зробив швидкий крок уперед, кидаючись на Іга, а той відкрив двері з пасажирського боку, щоб зупинити Лі. Двері з гуркотом вдарили по ногах. Щось вдарилось об асфальт. Бряцнуло. Ік помітив червоний швейцарський армійський ніж із тридюймовим лезом. Лі похитнувся, різко уфнув, видихнув, і Ік скористався шансом, щоб залізти в машину через пасажирське сидіння і всістись за кермо. Він навіть не зачинив пасажирські двері. «Ерік!» – крикнув Лі. «Ерік, у нього ніж!» Гремлін завівся зкребким, скреготливим вибухом, і ногою Іг знайшов газ ще до того, як сів на сидіння. Гремлін рвонув уперед. Пасажирські двері гучно зачинились. Погляд Іга митнувся до дзеркала заднього виду, і він побачив Еріка Ганніті, що біжав долі. Шматки асфальту відлітали з задніх шин, виблискуючи на сонці золотими пасмами. Покидаючи парковку, Іг кинув ще один погляд у дзеркало заднього виду і побачив Лі Еріком, що стояли у хмарі пилу. Здорове праве око Лі було знову заплющене, і він відмахувався від клубів пилу. Однак напівсліпе ліве було відкрите і дивилось вслід Ігу з якоюсь чужорідною люттю. Розділ 24 він не виїхав на міжштатну магістраль на зворотньому шляху. Бо назад куди? Він не знав. і вів машину на автоматі, не маючи свідомих думок, куди рухається. Він не був впевнений, що з ним щойно сталося, або, скоріше, він знав, що сталося, але не знав, що це означає. Це стосувалось не того, що Лі сказав чи зробив, а того, що він не сказав і не зробив. Роги не вплинули на нього. Тільки Лі з усіх людей, з якими Іг мав справу сьогодні, сказав лише те, що хотів сказати. Його зізнання було обміркованим рішенням, а не безпорадним імпульсом. Іг хотів якнайшвидше з'їхати з дороги, Можливо, Лі подзвонить в поліцію і скаже їм, що він з'явився в несамовитому стані і накинувся на нього з ножем? Ні. взагалі то Іг не думав, що Лі це зробить. Він не втягне закон, якщо можна цього уникнути. Але все ж, Іг дотримувався обмеження швидкості та стежив у дзеркало заднього виду за поліцейськими машинами. Він хотів бути спокійним, контролювати ситуацію втекти, бути непохитним, але його нерви були розхитані, і бракувало повітря. Він нарешті наблизився до межі емоційного виснаження. Всі важливі системи вимикались. Він не міг продовжувати так. Йому потрібно було зрозуміти, що відбувається. Йому потрібна була пилка, гострозуба, гостра, щоб спиляти ці штуки з голови. Сонце било у вікно. Заспокійливо, гіпнотично. Ведіння так само виникали у розумі Іга. Відкритий швейцарський армійський ніж на землі. Віра, яка з'їжджає на інвалідному візку вниз з пагорба. Мейрін, що відблизкує десять років тому в церкві. Рогате зображення його на моніторі в офісі конгресмена. І хрестик що відблизкує у сонячному світлі на шиї Лі. Ік здригнувся від подиву, коліна стукнулись об кермо. До нього прийшла дивна і неприємна думка. Лі носить її хрестик, що він забрав його з її мертвого тіла як трофей. От тільки вона була без прикраси тієї останньої ночі. І все ж, цей хрестик її. Звичайний, золотий, як і будь-який інший без жодної позначки. Але все ж, це її хрестик, той, який вона носила першого дня, коли він її побачив. як неспокійно крутив цапину борідку, думаючи, чи не може все бути дуже просто? Чи не вимкнув, не приглушив хрестик меррін роги якимсь чином? Хрестики ж стримують вампірів, вірно? Ні. Ні, це ж не синітниця. Раніше того ранку він зайшов у дім Господа, і отець Молд та сестра Беннет почали перебувати один одного, щоб розповісти свої таємниці та попрохати дозволу згрішити. Але отець Молд та сестра Беннет були не в церкві. Вони були під нею. Це не святе місце, а спортзал. А чи були вони з хрестиками? чи прикрашали себе будь-яким знаком віри. Ік згадав хрест отця Молда, що звисав з одного кінця 12-фунтової штанги, встановленої на лавці, і оголене горло сестри Беннет. «То що скажеш на це, Ік Періш?» А Ік Періш нічого не сказав. Просто продовжив вести машину. Забита дошками Пончикова промайнула ліворуч що дало розуміння того, що Ік знаходиться поблизу міських лісів, недалеко від дороги до Старої Ливарні. Він знаходився менш ніж за півмилі від місця, де була вбита Мерін, того самого місця, куди він ходив минулої ночі, щоб проклинати, шаленіти, пісяти й непритомніти. І ніби увесь цей день просто описав велике коло, яке неминуче повернуло його туди. Звідки все почалось? Він сповільнився і повернув. Гремлін глухо проїхав по односмуговій гравійній дорозі з деревами, що густо росли по обидва боки. За 50 футів від шосе смуга була перегороджена ланцюгом, з якого звисала пом'ята від кульок табличка «Прохід заборонено». Він звернув з дороги, об'їхав ланцюг і повернувся на колію. Незабаром крізь дерева показалась ливарня. Вона стояла на відкритому полі на вершині пахорба і мала б знаходитись на сонці, але натомість була чорною, ніби стояла в тіні. Можливо, хмара закрила сонце, але коли Ік примружився крізь лобове скло, то побачив неймовірне чисте небо пізнього дня. Він їхав, аж доки не опинився на краю лугу навколо залишків ливарні, потім зупинив машину, залишив двигун увімкнутим і вийшов. В дитинству Ігові ливарня завжди здавалась руїнами замку, просто сказок братів Грім, місцем у глибокому темному лісі, куди злий принц міг заманити невинну на забій. В принципі, саме те, що тут і сталося. Було дивно виявити, ставши дорослим, що ливарня насправді не так вже й далеко в лісі, Лише за сотню футів від дороги. Ік пішов до місця, де було знайдене тіло. І де друзі Мерін та її родина створила меморіал на її честь. Він знав дорогу, часто бував там після її смерті. Змії слідували за ним, але Ік вдавав, що не помічає. Чорня вишня була такою ж, якою він залишив минулої ночі. Він зірвав її фотографії з гілок і ті лежали розкидані серед бур'янів і кущів. Кора, бліда, луската відчаровувалась, показуючи гнилувату, червонувату деревину під нею. Вчора іг відлив у бур'яни, собі на ноги та на обличчя пластикової фігурки діви Марії, яка була залишена в природному заглибленні між двома найтовстішими коріннями. Він зневажав Марію з її ідіотською посмішкою, Символ історії, яка нічого не означає, слуга Бога, який нікому не потрібен. Він не сумнівався, що Мерін кликала його тут, у цьому місці, коли її гвалтували та вбивали. У своєму серці, якщо не голосом. Відповіддю було, що через велику кількість цвинків вона може очікувати на лінії, аж доки не помре. і невимушено глянув на статую Марії зараз і почав відводити погляд, а потім зупинився. Свята матір виглядала так, ніби її тримали у вогні. Права половина усміхненого блаженного обличчя була покрита чорними струпами, як зефір, який залишився надто довго над багаттям. Інша половина обличчя розтеклась як віск. Ця сторона була насупленою та деформованою. Погляд на неї викликав у Іга короткий момент запаморочення. Він похитнувся, поклав ногу на щось кругле, гладеньке, що пройшло під його п'ятою, і на мить прийшла ніч. Зірки закружляли над головою, і він подивився вгору на гілки та листя. І він сказав «Я бачу тебе». Сказав кому? Богу. А потім погойднувся на п'ятах у теплу ніч, перш ніж впасти на дупу, сідницями в бруд. Він подивився на свої ноги і побачив, що наступив на пляшку вина, ту саму, яку приніс минулої ночі. Нахилився, підняв її, і всередині захлюпала рідина. Він встав та тривожно подивився на гілки чорної вишні. Листя м'яко тріпотіло вгорі. Він поворушив язиком, відчув липку неприємну на смак порожнину рота і врешті рушив назад до машини. Він переступив через одну-дві змії по дорозі, усе ще ігноруючи їх, відкоркував вино і відпив. Воно було гарячим після дня, проведеного на сонці, але було байдуже. На смак воно було схоже на мерін, коли він був там, біля її низу, Смак олії та міді. Воно також мало присмак бур'янів. Ніби якимсь чином увібрало смак самого літа, після вечора, проведеного під деревом. Іг поїхав далі до ливарні, м'яко підстрибуючи в машині по зарослому лузі. Коли він підкотився до будівлі, то пошукав в ливарні хоч якісь ознаки життя. У літній день його дитинства – Спекотним серпневим вечором половина дітей у Гідіоні була б тут, шукаючи, що урвати. Цигарку, пиво, поцілунок, можливо, когось помацати, або ж відчути солодкий смак власної смертності на стежці Івола-Кнівела. Але місце було порожнім та ізольованим в останньому світлі дня. Можливо, оскільки Мерін була вбита тут, діти більше не приходили. Можливо, вони думали, що це – місце з привидами. Можливо, так воно і було. Він об'їхав до задньої частини будівлі та припаркував машину з одного боку стежки, поставивши гремлін у тіні дуба. Кучерява синя спідниця, довго-чорна шкарпетка та чиєсь пальто висіли на гілках, наче дерево плодоносило запліснявілою білизною. За переднім бампером знаходились старі та іржаві труби, що вели вниз до води. Він заглушив машину і вийшов озирнутися. Ігне був всередині роками, але все залишилось так, як і в минулому. Ливарня була відкрита до неба. Цегляні арки та стовпи здіймались в косе червонувато-жовте світло. Тридцять років накладених одне на одного графіті покривали стіни. Окремі повідомлення були здебільшого незрозумілими, але деякі все ж виділялись. Ігу здавалося, що там було написано «Я був, я є, я буду». Частина однієї стіни обвалилась, і він обійшов цеглу, повстачку, наповнену іржавими інструментами. На дальньому боці найбільшої кімнати знаходився димар. Залізний люк доменної печі висів прочиненим, отвір був достатньо великим, щоб пролізти, ік підійшов до нього і зазирнув всередину. Там був матрац і колекція червоних свічок, розплавлених до товстих недопалків. Біля матраца брудна ковдра, що колись була синьою, далі обвуглені залишки багаття в колі мідного світла, розташовані прямо під димарем. Пік підняв ковдру і понюхав її. Вона смерділа сечою та димом. Він дозволив тій впасти з рук. На зворотньому шляху до машини, щоб взяти пляшку та мобільний, він нарешті мусив визнати, що змії слідували за ним. Він чув їх. Шипіння при русі у сухій траві. Майже дюжина. Він вихопив шматок старого бетону з бур'янів, Повернувся і жбурнув у змій. Одна легко відстрибнула у бік. Тож у жодну з них він не влучив. Змії завмерли, спостерігаючи за ним в останньому світлі дня. Він намагався дивитись не на них, а на машину. У цей момент двофутовий полос впав з дуба на капот. Іг відсохнувся з криком, а потім кинувся на змію, щоб скинути з машини. Ігу, здалось, що він схопив тварюку за голову, але взяв її занадто низько, посередині тулуба, і та скрутилась і вп'ялась зубами в його руку. Відчувалось це, ніби в м'ясо його великого пальця встромилася промислова скоба, він крикнув і жбурнув змію в кущі, засунув великий палець до рота і відчув смак крові. Не виникло й думок про отруту. У Нью-Гемпширі не було отруйних змій. Хоча це була лише напівправда. Дейл Вільямс любив водити Іга та Мерін у походи в білі гори і попереджав дивитись за лісовими гримучими зміями. Але він завжди робив це радісно. Його пухкі щоки були яскраво червоними, і Іг ніколи не чув про гримучих змій у Нью-Гемпширі від когось іншого. Він повернувся до свого почту плазунів. Їх було вже майже двадцять. «Відчіпіться нахрін від мене!» проривів він. Змії завмерли. Подивились на нього з високої трави жадібними, золотисто-фольгованими очима, а потім почали розбігатися, прослизаючи в бур'яни. Ік подумав, що деякі змії кидали на нього розчаровані погляди, тікаючи. Він попрямував до ливарні, і підтягнувся у дверний проріз на кілька футів над землею. Роззирнувся, щоб останнє глянути на сутінки, що збирались. Одна змія не послухалась і послідувала за ним аж до руїни. Вона неспокійно заворушилась на землі. Невелика, з делікатним малюнком. Підв'язкова змія подивилась угору зі схвильованим, жадібним поглядом фанатки під балконом рок-зірки, яка відчайдушно хоче, щоб її побачили та з нею привітались. — Ану, дінься кудись! Впади у спляшку! — крикнув він. Можливо, здалось, але змія заворушилась ще швидше. Це нагадало йому сперматозоїди, що пливуть вгору породовому каналу. А це вже тривожна думка. Він повернувся і пішов звідти так швидко, як тільки міг а потім посидів у печі з пляшкою, де з кожним ковтком вина темрява навколо нього відкривалась і розширювалась, стаючи більш пишною. Коли останній дюйм марло зник і більше не було сенсу смоктати пляшку, він почав смоктати хворий, вкушений змією великий палець. Він не розглядав ночівлю у Гремліні, адже у нього залишились погані спогади про останній раз, коли він там задрімав, та й так чи інакше він не хотів прокидатись із ковдрою із змій, що покривала б лобове скло. Він хотів би мати можливість запалити свічки, але не був впевнений, що варто йти до машини, щоб взяти запальничку. Та й дійсно, нащо йти крізь усіх цих змій у темряві? Іг був певний, що тварюки усе ще там. Він подумав, що десь у печі може знайтись запальничка або сірники, і поліз у кишеню за мобільником, думаючи, що зможе використати світло від екрана, щоб роззирнутись, Але коли він засунув руку в кишеню, то знайшов там дещо окрім телефона тоненьку картонну коробочку, яка була схожа на, але не могла бути коробкою сірників. Він витягнув їх із кишені і вирячився. По спині пробіг холод, і не тільки тому, що він не палив і не знав, як до нього потрапили ці конкретні сірники, які називались Люцифер. Це було написано на обкладинці витіюватим чорним курсивом, і там зображався силует чорного диявола, що підстрибує, з головою відкинутою назад, з цапиною борідкою, що звивалась з підборіддя, і з рогами спрямованими в небо. І на мить знову щось з'явилось, те, що сталося минулої ночі, те, що він зробив. Але коли він схопився за думку, та почала тікати, і була слизькою, як змія в бур'янах. Іг відкрив коробок і побачив кілька десят сірників із зловісними пурпурово-чорними голівками, великі товсті кухонні сірники. Вони пахли яйцями, що починають псуватися, і Ік подумав, що сірники старі, настільки, що він навряд чи зможе запалити хоча б один. Він узяв сірник, провів ним по смужці для запалювання, і той зашипів, спалахнувши з першої спроби. Ік почав запалювати свічки. Їх було шість загалом, розташованих у півколі. Через мить вони почали відкидувати червонувато жовте світло над цеглу, і він побачив, як його власна тінь падає на вигнуту стелю над головою. Його роги були найбільш вражаючою особливістю тіні, а коли він подивився вниз, то побачив, що сірник догорів до пальців. Він не помітив, що навіть не відчув жодного болю, коли той дошипів до шкіри». Ігг потер великий і вказівний пальці один об одного, спостерігаючи, як по чорнілі залишки сірника розсипаються. І великий палець більше не болів там, де його вкусила змія. Та й з таким поганим освітленням іг навіть не міг знайти рану. Раптом стало цікаво, котра година. Годинника не було, але був мобільник, і він увімкнув його, щоб побачити, що вже майже дев'ята. Батарея майже сіла. І п'ять повідомлень. Він приклав телефон до вуха. Перше повідомлення. «Ік, віра в лікарні! Гальмо на її інвалідному візку відпустило, і вона скотилась з пагорба прямо в паркан. Їй пощастило, що вижила. Вона, здається, зламала собі обличчя і тріснула пару ребер. Вона у відділенні інтенсивної терапії. І ще зарано напиватися. Зателефонуй!» Клацання, гудок, жодної згадки про зустріч на кухні того ранку. Але це не здивувало Іга. Для Террі цієї зустрічі не існувало. Друге. Іг, це твоя матір. Я знаю, що Террі розповів тобі про віру. Її тримають непритомною на морфіні. Але принаймні все більш-менш стабільно. Я розмовляла з Гленною. Вона не знає, де ти. Зателефонуй. «Я знаю, що ми розмовляли раніше сьогодні, але я не можу згадати, коли і про що. Люблю». Ік розсміявся за селів. Невимушений спосіб, яким люди брехали іншим і собі. Третє. А, «Привіт, синку, це тато. Я думаю, ти чув, що твоя бабуся пролетіла крізь паркан, як некорована вантажівка. Я ліг подрімати, а коли прокинувся, на передньому дворі стояла швидка». Тобі варто передзвонити мамі, вона досить засмучена. І після паузи він додав. Мені снився дуже дивний сон про тебе. Наступне від Гленни. Твоя бабуся у лікарні. Щось сталося з інвалідним візком. Вона врізалась в паркан біля твого будинку. Я не знаю, де ти і що робиш. Террі заходив шукати тебе. Якщо ти отримаєш це повідомлення, знай, ти потрібен своїм. «Тобі слід поїхати до лікарні?» Вона відригнула. Ох, вибач, я з'їла один з тих супермаркетних пончиків вранці, і, здається, вони були зіпсовані. Якщо супермаркетний пончик може бути зіпсованим, болить живіт цілий день». Вона замовкла, а потім додала. «Я б поїхала до лікарні з тобою, але я ніколи не зустрічала твою бабусю і ледь знайома із батьками. Я сьогодні, до речі, думала...» «Як дивно, що я їх не знаю. Або не дивно. Хоча, скоріш за все, не дивно. Ти наймиліший хлопець у світі, Ік. Я завжди так думала. Але, здається, в глибині душі ти завжди соромишся бути зі мною після всіх тих років із нею. Бо вона була такою чистою і хорошою, і ніколи не помилялась. А я вся складаюсь з поганих звичок та помилок. Я не звинувачую тебе, розумієш, за те, що ти соромишся». «Якщо моя думка чогось вартує, то я тебе дуже поважаю і хвилююсь за тебе, дуже. Подбай про бабусю і про себе». Це повідомлення збило його з Бантелику, чи, скоріш, його власна реакція збила його з Бантелику. Він був готовий зневажати Гленну, ненавидіти, але не згадувати, чому вона йому подобалась». Гленна вільно поводилась зі своєю квартирою, зі своїм тілом, не дорікала йому жалістю до себе та його нещасною одержимістю мертвою дівчиною. І це було правдою. Ік був з нею, бо на якомусь рівні хотів бути поруч з кимось таким же зіпсованим, як і він, на кого можна подивитись трохи зверхньо. Гленна була милою, пошарпаною, халепою. У неї було татуювання кролика Плейбоя, яке вона не пам'ятала, як зробила, бо була занадто п'яною. А ще купа історій про те, як її обризгали перцевим балончиком поліцейські, як вона билась на концертах. У Гленни було півдюжини стосунків, і усі якісь погані. Одружний чоловік, дилер трави, хлопець, який фотографував її і показував друзям. Ну і, звичайно, лі. Він обдумав те, у чому вона зізналась про Лі того ранку. Лі, який був її першим захопленням, який крав заради неї. Іг ніколи не уявляв, що Гленна може бути сексуальною. Він ніколи не вірив, що їхні стосунки кудись приведуть, чи якимсь чином стануть особливими. Вони просто сусіди по кімнаті, які займаються сексом, а не пара з майбутнім. Але думка про те, що Глена на колінах перед Лі Турно, а той дозволює їй смоктати, викликала в Іга слабкість від огиди, що межувала з моральним жахом. Думка про те, що Лі міг бути поруч із Гленною, робила його якимсь наляканим за неї. Але часу на роздуми не було. Адже телефон перейшов до повідомлення, і через мить Террі знову заговорив у вухо Іга. «Уси ще в лікарні», – сказав він. «Але, чесно кажучи, я хвилююсь більше за тебе, ніж за віру. Ніхто не знає, де ти, а й ти не відповідаєш на цей чортів телефон. Я був у тебе, шукав. Гленна сказала, що не бачила тебе з минулої ночі. Ви що, посварились? Їй було якось недобре». Террі замовк. А коли знову заговорив, то його слова були зваженими і обміркованими, ніби їх обирали з обережністю. «Я знаю, що розмовляв з тобою, коли приїхав, але не можу згадати, коли і про що ми говорили. Здається, у мене щось з головою. Якщо ти отримаєш це повідомлення, зателефонуй. Дай знати, де ти». Іг подумав, що це все» що тепер Террі покладе слухавку. Але замість цього почув подих, а потім грубий наляканий голос. «Скажи, чому я не можу згадати, про що ми говорили востаннє?» Свічки відкидали тінь на вигнуту цегляну стелю, тож шість безликих дияволів юрмились над Ігом, ніби зібрались над труною. Вони похитувались з боку в бік, ніби під похоронний марш, який чули тільки вони, і жував свою бороду, хвилюючись за гленну, думаючи, чи не відвідає її сьогодні лі, шукаючи його. Але, коли зателефонував їй, дзвінок перемкнувся на голосову пошту. Він не залишив повідомлення, не знав, що сказати. Аго, крихітко, я не приїду додому сьогодні ввечері. «Я хочу побути подалі, допоки не зрозумію, що зробити з рогами, що ростуть з моєї голови. І, до речі, не смокчи члена Лі Турно сьогодні. Він поганець!» Отже, якщо вона не відповіла, то вже спить. Вона сказала, що їй недобре. «Добре. Треба це облишити. Лі, напевно, не виб'є її двері о півночі сокирою. Лі, скоріш, захоче усунути Іга як загрозу якимсь чином». Але з мінімальним ризиком зі свого боку. Ік підніс пляшку до губ, але нічого з неї не крапнуло. Він осушив її давненько, і та ще була порожньою. Це його розлютило. Мало того, що він більше не частина людства, так ще й тверезий. Він повернувся, щоб кинути пляшку, але зупинився, подивившись крізь відкриті двері печі. Змії знайшли дорогу до ливарні. Їх було так багато, що це змусило його затамувати подих. «Сотня?» Він подумав, що скоріш за все. Химерний клубок стояв обличчям до дверей печі. Їхні чорні очі виблискували і здавались жадібними у світлі свічок. Після моменту вагань він все ж кинув. Пляшка вдарилась об підлогу перед ними... Розбризкуючи скло, більшість змій відповзла, зникаючи у купах цегли або в численних дверних прорізах. Деякі, однак, лише відступили на невелику відстань, а потім зупинились, подивившись на нього майже із звинуваченням. Іг грюкнув дверима перед ними та впав на брудний матрац, натягнувши на себе ковдру. Думки були бурою злого шуму. Люди на нього кричали, зізнавались у гріхах і просили дозволу ще більше згрішити. І він не уявляв, що якось засне. Але все ж зробив це, укутавшись у темряву, що вичавлювала свідомість з тіла. Шість годин він цілком міг би бути мертвим. Кінець третьої частини